Коли я вмер, забув, не знаю. Я в чорній прірві забуття. О, краю мій, коханий краю, Коли ж це стратив я життя? І скільки вже минуло років, Як мертвий я лежу в труні, Лежу, не чуючи пророків І не палаючи в огні, і сниться сон мені неначе десь на холодній чужині якийсь вигнанець гірко плаче і заздрить мертвому мені 4.10.1925